На задньому сидінні і рушив з місця, обережно об'їхавши вантажне авто, щоб самому не впасти в кювет. У лікарні він вперше роздивився цю дівчину. Вона навіть не стогнала, коли її швидко роздягали, краючи ножицями, обгоріли її одяг. Хлопчаче коротке волосся, ніжна шия, ледве розтулені сухі уста. Вона була струнка й легка, мов квітка. А дівчину забрали до операційної. Ярослав вже хотів їхати, але вийшов заклопотаний хірург і сказав, що негайно потрібна кров, бо стан дівчини погіршав шок, опіки і кровотеча, і запитально подивився на Ярослава. Я не знаю, розгублено сказав Ярослав, холодно чи від самої думки про це, якщо треба, може візьмете в мене. Хірург наче чекав на таку відповідь, зрадів, і сказав, що зараз же перевірить, яка група крові у пана з України. Тепер одна тільки благальна думка мучила Ярослава, аби так вийшло, щоб у нього кров виявилася не тієї групи, що потрібна дівчині. Зрештою, він зробив усе, що міг, а все інше справа чистого випадку. Совість його буде чиста, ну а кров тут, як кажуть поляки, трудно. Але хірург. Задоволений голосив, що пан належить до категорії універсальних донорів, а його кров до найліпшої нульової групи, яку можна переливати всім людям. І якщо пан ласкаво згодний, то все, подумав Ярослав. Наче приречений на страту, він пішов у кімнату, де все біле, стерильне, запах йоду та ще якоїсь капості, а лікарів в жовтих жовних халатах. «Не можна бути Ісусом Христом і водночас займатися боксом», – сказав Ячик. «Ти хочеш поєднати ці дві зовсім несумісні професії?» «Я думав, ти сильний, а ти...» «А що б ти зробив на моєму місці?» – не витримав Ярослав, відпускаючи навіть кермо Фольксвагена. «Скажи...» «Звичайно», – подумав Дворжик, – «не можна вигравати першість Європи, коли в тебе висмоктали дві чи три склянки крові». В'ячик тоді не поїхав у Катовіце, і в цьому було найбільше нещастя, бо якби він там був, ніколи цього б не сталося. Але В'ячик захворів на запалення легень, лікарі категорично заборонили йому вставати з ліжка, і Ярослав поїхав сам. У цьому було головне нещастя, бо потім справді із цього залізного кола подій годі було вибратися хлопцеві. В'ячик дивився, Фінальний бій у Катовіце по телевізору. Він не впізнавав Ярослава. Вже в першому раунді Яцик міг та кількома сильними ударами вивів Ярослава з рівноваги, збив йому дихання, змусив датися до клінчу навмисного захвату. Коли ти вішаєшся на шиї суперника, затягуючи час, поки рефері не крикне «брек». Ніхто в Єрополі з такою ясністю і очевидністю не розумів, що назріває катастрофа. Але старому Дворжику стало погано. Він прийняв валідол і вимкнув телевізор. бій пул, програний вже в першому раунді. Але навіщо ти зараз це зробив, спитав Дворжик. Ти ж давав мені слово. Знаєш що, сказав Ярослав, зупиняючи Фольксваген, мені набридли твої молитви. Сідай за кермо, а я посплю. Дай мені поспати. Він вмостився на задньому сидінні, навіть приліг і заплющив очі, та спати не міг. А всьому, звичайно, був винен цей клятий хірург, бо це він видрукував оту дурну сенсаційну замітку спочатку в газеті робітничі, а потім її придрукували і у нас. Дивний феномен. Під час автомобільної катастрофи поблизу міста Тихий була тяжко поранена громадянка Кристина С, яка, крім того, дістала тяжкі опіки другого ступеня. Радянський громадянин Ярослав Гамалія, відомий боксер який доставив поранену в лікарню, погодився негайно віддати свою кров потерпілій. Цей благородний вчинок врятував життя Кристині С, але великий подив місцевих лікарів викликав той факт, що опіки на тілі потерпілий. Загоїлися неприродно швидко, всього за три дні. Дослідження, проведені в Інституті гематології імені Гіршфельда, показали, що кров Ярослава Гамалії має чудові цілющі властивості, оскільки в ній міститься велика кількість протиопікових антитіл, спеціальної білкової субстанції, котра прискорює процеси гоїння тканин, ушкоджених вогнем. Стара пантофля, подумав розлючено Ярослав, хіба хтось його тягнув за язика з тією сенсацією. Боже, який шахсей-вахсей щенився, коли цю завідку передрукували і звісті. Тисячі листів від опечених з проханням дати свою кров, якісь кореспонденти із журналу «Здоров'я», «Знання сіла», «Воєвничий атеїст», бізнес звідки». І почала губернія писати. Нариси, репортажі, кореспонденти. Приїхали лікарі з Києва та Москви, брали кров на дослідження, багато крові. Нарешті старому в'ячику в, ячику, в стогидло все це, і він сховався з Ярославом на рябому хуторі. Ніхто не знав, де вони, тільки деякі відповідальні працівники Федерації боксу, які дуже неприхильно дивилися на цю чортівню.